ترتی د سنتونو کی نړیله تم نه او په نزول کې څلور څلور ختم نمبر دی فضل د سوره فاتھرنا مناسبت د مخی کی صورت فرام مخ کی صورت کی نیکان بنیان په پټو باندې نه کویږي په سوره مریم کی وی ټول الله تعجزان دي ټول الله تعجزي کی فریاد کوي الله رب الاول ذو تاجزان دی دمه و جام سورته کاف کی وی اخرکه ولا یشرک بی عبادت ربی احد الله عبادت چکه نی څو کو سر استدار ما جوړاوه سورته مریم کی وی چتکه ماجذ چتکه شریکان جوړای کاغذان لاجزان دی نو اغزان لاجزان دی دعوه ده دا شورت تذرو او عجزی ده خلکو د نیکان و د و داغه عجزی خلاصه ده شورت شورت دری ایسی ده اول ایسا کی و بندگان و ده او پاغیر دیر واقعات مریم زکریہ علیہ السلام عیسیٰ، عبراہیم، موسیٰ، اسماعیل، عدریس، علیہم و صلوات و تسلیمات دیتول و واقعات ذکر کئی شکول اللہ تا دی لاسر یا سر نمبر ایاد تا پوری درش پیتن نمبر ایاد توری دوئے و ایسا دوائیاتو نیدی چون ساکھ پین ساکھ و دی کے فارشتيوم الله ته دي عاجزي نه دریمي ساده شپ شپې تمه تر اخره پدې کې زور نه په نمنلو باندې وله نه مانی نو زور نه په مقاصد نه نمنلو باندې امتیازات د صورت تفصيلي عاجزي د مریم او ديثال السلام د پیدایښ واقعيا د ابراهيم عليه السلام سالور علیکم د نن نو عجیب بیانونه چې هغه د کمندنو ایصال صلوات و سلام د ابراهیم علی السلام پیړو ناشنا بیانات دا هغه چې کمندنو هغه ذکر کوي دا سورث چې نو د حبشی د حجرت نامخ کې نازل شوی او چې حبشی ته حجرت شو نو حال تا که نماکی والاو سی آئی ڈی و لگلان چه دا زمونږ د وطن نسخلق خلک غلی دي دا فساد گردی او دی سال سلام بارا که دیر غلط نظریه لري بادشا فوراً راو وفتل ورطاوی ستاس وی سال سلام بارا کس نظریه دا اواتی زمان بس نظریه کچه منگ رات کلو تازه یو صورت راغله و اجازت تلاوت پکو اغه تی وی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اغه تلاوت کو دای ټول چې کمونو پژړا شو پژړا شو باچا جړلو سورته نام کی داري تذکرہ دا چی او هم تفیز من الدم استرګی چې کمونو دو کو نه بایدلې او هغه بادشاہ چې کوم نو وی چې حق ای ویل دا ها چې کوم نو ویل دا کتاب او بادشاہ ایمان راوړو نورم ډیرو خلکو کافایا ان سواد ذکر رحمت ربک ادب ذکریا دا یادول مهربانه زرد دي او بندق خپل باندې ذکریاو بندو متازو الله تا پاو کج فریاد یو کو پذرتا خو فریاد پرورو چغه نو اهلی خفیا پرورو پدما دما قالانو یوا رب می انی وانا لازم منی یقینا پراست شوی, شوی دی کی زما واشتاله راسو شوی وا او بامبل شوی دی تر می سپین شوی دی تر می وجید ګډه توبنا یو کله ځانای کی ګډا شي خویدته کم نه ځانای د وج نه ده دا, دا سپینو بلکی شیبا والا مكم بدوایی کر بشقیا او نیمزه بدوایی کر ربی فوختلو درفتا و رب منا مرادا یعنی سو مطلب ستان غوالم نو پدین مراده نیمه مشرک چې کمونه د غیر الله نه غواړي ماغه نه مراده دي او زستانه غوالم د دې د وجه نه مراده واینی خفت الموالیات یقینا زیریګم دوارستانو نه زمان رستو چې به बर्बाद کی او د دنیا لپاره اولاد نه غواړم بلکې د دین لپاره غواړم وقانۃ امراتی آخر او د خدای زم ماشرنده پابلی ملتونکا اسباب ظاهری ختم نه ظاهری اسباب څه دي ختم نی, اسباب ختم نی. خود زمان خو زم بچی ته ضرورت د نستا خوخه چې څنګه چلکای پابلی ملتونکا نورای کی مارا خپل طرف ناولی یا وارث چې هغه زماته میرا میراث سوري د دین او د علم یاری سنی وارث منا علی راسړی زما می راسړي د خوبواله او واجهلوه بریر او ګ د وړه بهې د له پسند چې د چې کمستا خوخي وجه کیا یخقیې انظره در کوم تاته یو لکبانې چې نوم داحیا دی نمیې د ګرزله د را مخکې د نه هم نامې مکې ددن نه بل نوم داسې نه خاله بین نوهغې واه بهې ناونلی غلام سرهګې بهشيه را لکو کار اوسکیفیت باره کې تپوش کي ی کې ی کولی سګيناونلي کیفیت به څنګه یرماته د بل وعده خبره کیږي او رضوان کیږي ما او بيبي رضوان کیږي څه خبره را او د خدامه شاندا وقت بل ارتمله کې بری ايتي او یقینا چې کوم نورو سیدالهمه تر سیدالهم چې کوم نه وو ګډه ته انتها ته نهایت تر سیدالهم نهایت ګډه امام وکا قال ان ورتو وي الله کذالکم دکرانغي وي قال ربك ويل ذرفتا شدارب ما بانه آسان او یقین پیدا کړي مکه دینا او نويتي سيزم خار حبنه دیوالا ورا به می وګرځو مال ريونه خا خال انوي ات کان خستات كم دنو دادا شتوا خبر نه کاله خلق سر دريشبي پورا فاخرجالا قومي زهيرا او تطفل قام باندي منل محراب د کوټا کانا وي و هيو کول دي تانه بيان يو توکو ان سبحو بوکرتم واشيا شتاو چې كم دنو پاکي الله به کا یعنی دے یحییٰ پیدا کی نو ماحول و تا دینی جوړ گئی چھ د پا دینی ماحول کس تر ان ہو گھڑی بکرتن واشیع تاو چکن پاکی بیان کی دیتو بکرتن سبا واشیع و بیگان یا یحییٰ خزل کتاب اے یحییٰ پیدا شو نو اللہ رب رزت و لزیر ورکون یا یحییٰ خزل کتاب اے یحییٰ واخل کتاب لرامورات تے نتورات تے دا تقریباً دا سلور و ذرو و انبیاء و قانون چلی دلده دی. تاوراد دا چار هزار قانون شو شوی ده پاتید شوی ده و ها سینال حکمه سو بیا او ورکڑمیو دلاره چه کمدنو و پو, پو اپو اڑکوالی کی و ها نانم ملدن مل نا او نرمو نرمخویو دا طرف و زمانگنا و پاک زرده و کانا تقییا او ده او زان بچکون که دا گنانا و برنبیوالده او نیکی ک اصیانا فرمانه والسلام علیه او سلامتی ا دی په دبان دي پا غرس کې دې پیدا کړ شو پا غرس کې دې عمرې او پا غرس کې پورتوب شي بیا دا درې وختونه د بنده دې کې ډېر دې الله ته محتاج یی او سلامتی اتا واز ګور مریم دوی ما دې ذکر کړي د مریم دي سال السلام د مور او د سال السلام تفصیلیه ذکر کړي زګدیه ان خلق ګومان د فیټوب کړو واظکور ویل کتاب یاد مریم یاګوب کتاب کی مریم اذن تو عزت ملا له اماکن شرقیہ شکل زاجدا شو د خپل کور والو نه په طرف ور خاطبان دي نور خاطه طرف توبوی یی طرف طلاړه فاتخذت بدون میجابا نوین ولا خوار دینه چې کوم نه پاله دا فارسل نایله اروانه راو ملګې دیت چې کوم نه روحمغا فارسل الله الیہ صراو لک دیتا روحانا قل رو فتمصل السلام شرن سویہ نو جوړ شدی د بنی آدم پورا حاضر بنی آدم په شکل کې راغی جبرائیل علیہ السلام تراو لې وو حاضر پاکل او تو این یوز الرحمان سپنا غاړم په مهربان بادستانه ان كنت تقیا یقینا چی ته پرزگار اته ځان لپاره پرزگار شکل نه معلومی معلومیږي خود چې کمنونو بیا هم پناه غواړم که تیم فرزگارن زغواړم پناه ان کو نتا دقیه کيته چې کمنو فرزگار اگر که فرزگاره خود پناه غواړم او وتوي انما رسول ربك جبرائيل السلامت اعزاز تازه در رب ديما الله تعالی کليم لي ا حب لك غلاما زكيا و دي خبر الله تعالی کليم چې الله دا وي چې لي ا حب لك غلاما زكيا چې او مخمتا تا قالت ناغوتو و سترنګی وشي مر علي قلم يمسسني بشر او نه در سې ذلمات چې كم نه علي قلم اكو بغيا او نه مزه قندره شيګني زنامي کړي هغه ته بالکل مدق شانت ده او مدق شانت پاکه لکه چې څنګه د ستره ویلا قالا ان يو وردار قال ربك ويلي رثا شغل دار په ما باندې اسان ادا چوګرزو مزلره نه خل بار خل خپل طرف نه وكانا مر مقضيا او د چکمنه د افصله مقضیه او له شوی پوره کړي شوه فعملتون او چدی کذل را فنتو زدبی په ګیډه او چدل تر عمله مراد د ګیډه او چته ولې فعملته او چدی کذل را فنتو زدبی یو جدا شوبد باندې مکان قصیا طرف لريتا د کلین لري لاړلا فاجت شرمیده له جدا وو شو کیږي دراغله دا درد پیدا کیدلو بشي درد پیدا کیدلو بشي علاج زنه خلته او خار تنید کجوري تا وقال النبي يا ليتني هاي ارمان می مت <متحدث> قبل آزاد زم ماخیر الدین و كنت نصما سیام اوه زهیرت تیرا تنه کوم دو سر جزم سی کی توازو ک دیتا دلات مزدید الدین الله تعالی چه خفقی گما قزار رب کی تحت کی سریه یقینا گر ذول ذرب الله دیو نذیس تاج کی من سریه اوチナ یا سرین سردار واوزیلیک بجز النخلا او خزاوا زان تری دا تنا دا کجوری نراو بخور دی تا تی کمنو دانی جانی یا تازا کجوری تازا ندا بلگا گونتا کچی کمنو خوزائی فاکولی وچربین اخراؤس کا وقر ریاینا ویخوز ترگی دی فای ما ترین نکچت فای ما ترین نکتوینی من البشری دبانی آدمانو نیوتن فاکولین ورتو وایا انی نظر تلیر رحمان سوما یقینا ما من لیرا نیروبان با چال روجا فلا نکل ملیومین سیا ازوایت کمنو خبرن کوم نندبانی عالم سارا نوراوی لهلرا کا ما چې څوک دل اد کا ما کام فلتا تا ملو چې پوڅت کلو دلرا لباوی پوس سکنمکه په ګیډاو اوس سره روان در پلاس کیو قالو دیوتو یا مریمو وا مریمی لقد جهن فريا یقینا تاس کمراد دګری په کار ناشناوانی دروغ دیس چل کړو وا خوردارون یاد دې رورو پاکو بالکل یا ارون له سلام یا ما کار ابو کمراسو نو صاحب عباس کندنو باندانا تسلینا کار اونه ګمور شکندنو هغه زنا کار وا اشاره دې اشاره وکړه دې اشاره وکړای له هیتہ شد سره خبره پیدا زمانہ تاسو موږ ګر رسې کئ اورو کی معشوم دې اشاره وکړه هغه ویل د بکلابل او شرم په بل پر پټای کئ فنکلم تران خبرو کومنګا تار تا سره چرې پرې کی معشوم ایسه السلام میزم عاشومه موارو چپته لگی دیني عبد الله تو راه باندې ما څنګه باندې دیني عبد الله عاشومه څنګه لگیای دیني عبد الله یقینا زنده الله باندې آ کتاب راقیب مالر کتاب د مقرکل مازیزه حقوق زاره راقیب مالر کتاب او گردشې په پیغمبر او گردشې مالر برکت یو خودون کې د خیر موضوع مازور خیرات آйна ما كنت پیغمبران یقینی برکت یانی د بل چا باریک سړې راتنی شویلې چې پلان کیده پلان کېډیر کی دی یا د پلان کې په برکت سوال کومه دا چې کوم سړې ویلې نشي زګل غیر د پیغمبر نه سړې یقینی خبره کولې آйна ما كنت چې کوم ځای کې ما زو واوسانی بالصلاه و زکات او حکم وکیماته زمانو زو زکات د پاکې زړو یا د زکات ما دوم ته هيا تر سوچ چې ژوندای بابا رحم دی والدتي او زني کي كون کي هم خپل مور سره ولا مي جلني زبارن شقيا او ني مگر زول دي چې کم نو سرغشا او نا مرادا او سلامت دي په ما باندې چې کم په کمره ز پیدا کړم په کمره چمرم او په کمره چې بو پورته کړم ژوند دي ذالک هي سب دا چې کم نو وي سازوي د قول الحق الذي فيه هم ترون ویل وینا قال قول الحق ويل ویناك اغتذيك كل ماکان الله ندي مناسبل لاړلا چې جوړ کې نیاز زهولې با الله چې کمی د نیاززهونه عضا ظرن چې کله پېڅلو کې د او کار په د ما پ کوم ف کول یا ک نه نودي تشننو شي پایین الله کن الله د ربزما رفستاسوې بعض دکیددو دا د لارهما ایثال سلامسلام دا بهیان کې دا ش کې د کم راي د فختلهله ظ بینین طلا په کوډلو تخپل منځ دیانگی که ڈلی ڈلی شوی دا ابن اللہ دی او چاوی ندی خودی سو دی اللہ دی چاوی دریم دو دریو ندی ڈلی پکی جوڑی شوی فوائلو لیلزینا حلاکت دی او اکا سال و را چنکاری کرد دی دا اغا حاضرہ درزی لوینا حاضری کی بنا آسمی باہ مواب سے خواه ری دن کی دی خلی دن کی دی آغا رضبانی پر خواه بھی نیو خواه ری فا آغا رضبانی پ چار یو افسوس کوي نه کار به افسوس کوي په هغه وخت پرسه چې کم وخت بغیر د ذکر الله نه شووي تیر شووي هیڅ کوزی الامر په هغه کې چې فیصله کری شکار او دې په غفلت کې او د ایمان نراوړي انانونو رسولر دا او دې په غفلت کې او د ایمان نراوړي یقینا مونږ چین پات کې یو مونږ تزمکار او څوک دې پریبان نه وای له نه ځون او شي بلواکې د ابراهيم عليه السلام عجزين او ګورای ابراهیم الله تاجزو یاکب کتاب کې ابراهیم انه کان صدیق النبی یاقینا دی رسنه پیغمبر اې قابلې بی پاو کېږي خپل بابا تا و بابا می اورنې بیان لمتا بදු داوند تباندګی کې داغه سچو او ویلینا ولا اغنیان کې شه فائدې نشدر کوله تعالی المعملی اول بیان خلاصه اجز الہ واثلو دویم بیان یابتی و بابا می ان قاجاني من للم یقی دغله دماته دلم ناغ چې تا نه راغې فته بیا یادې ک سرتون سیه نوما په سر راشه ز چې کم دنو خیم تاته سما د ابراhimم الله د دو مقام خي چې ما ته راغلی د زما په تا کې جاات فتهپ الله وي لا الله محمد ونه دا دویم جزده کلې شو ابراهیم قلو الله درې به یا بې وباباې لا تاب دشیطان مانې که په شط پسې داغ دغلتیتی دیرد چې ستا د احتبا چې دا نو دا, دا, دا په اصل کې د دکانو بندیانو د صورتتونو د شکونو د خبرونو نه د دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا په اصل کې د چاباده دشیطان با دهته چې با چا د قان مساایئ پارلیمنټ په سرانې دا اصل کې د چات منللی د شیطان لا تابد دشیطان په درم کار به ستااییوا با باامې مماه د شیطان یقین د شتان د تلورم بیان داغذ غلطی اکیدی داغذ و خیا خیان او دغه بند چیدینام نو بابا همی یقینام زیاریگ ما ایمت گازا و من الرحمن چو برسیگی تا تا عذاب دی میرو بان بچانا نو د دا پالد شیطان یار نو اغا تو سوی و ابراهیما خالا د پلاری و توی تو عراغی بنانتا ایا تعالو انکه مالرا زمال <سؤال> ذمہ دارانو و خدایانو و ابراهيم کما نه شوي کړه خپل دي ونه درول پن شبن ش چ داغه ته ګوره عزته الټیمټم درکو لارجمن کوا جني مليا خامخات کمرو کنزلی و توکم راجم باللسان یا لارجمن خامخا پکانو باندې ویولما ارت بدل ختم کوم ګوره سمشا و اجرني مليا او پريک زمالړه حجرتو کې زمان هړي رزمانه یا ملي یا پټ پټ روغ را نه زما زګور د لاسه به شي خراب شي روغ زرو هغه ته سلام علیکم زتا کیا لېشت سلام زب کورس کوما فیر خانه دې خپل سنباله سلام علیکم شه ته پلار وې وزه کورا په توحید باندې ته وای پای بابا ستاسو جداد کې د قبر زیم نشته هیڅ خبروم نه ده زما خبره منه بابا زما خو شنو غواړم پنار ما په مینا په محبت ته ته خبره کاوا سلام علیکم سلامتی یا ربطا ساس تغفیر لگربی زردہ چه بخنبو غارم تارا ذرا فلنام یقین نا غلی پمابانی پویا محروبان وات اذلکم بائیکار دیبرائی مگورکا سم بائیکار کئی تا بائیکار دونو که دا غلط نظام نه او دا غلط دستور نا وات اذلکم فریکدم تاثل را اواغسل را چه تاثل را بلی دا اللہ نیلاو او ذرا برم فل رب اصال لابتونا که دیشی نظم نشما پا بلل ذرا فل ب چې با کارټی وکن والله اوله ملګری ورکل فله ما تهزلو دوار کله چې جدا شدهد نه او دا سه چې دی بندې کووره د الله نلاوه ورې کړ ستاه یا کوک او هر یو ګزورې م پیغمبر اوورېکتله را خپل میروبانه نه او جانلهړاسکنالیا او کرزې مدیه چې کمنو چې ب ر شتیا اولی یا اوچته اوګ فیل ک تا موساه یادک مسااقې بله وااق د یااز ک به کتاب کې مثال له اوکانه مخله سا یقی نند او خ کړ شو اړوللی شوي مخله وکان رسله نهبيیا او دو چې کمم پیغمبر رسول لګل شولو شانالله اوواز م کړو د ل را ته جانب به د کوی طول خطر ر نه بررکتی من برکتی وقعرمناو نجی او ما کمې ځیکړو د لره جرګ کوون کې اوورړ مو د ل را د پلی روبان نهوردو د جاروو پیغمبر یااز کتاب کې یل ل ین نو کان صادق الوعد یقینا دی ورشتینه دو عادی پاکه رسول النبی او دی وراله گله شوی لوی شان والا او دغه کوم نو حکم کو خپل وینا به کول خپل واجب بالبطه زمانه زو او زکات او پاکه او د زکات پاکه انده بیمرزیه او دیو در خپل پرنیزه باندې پسند یا د کتاب کی ادریس علی السلام یقینا دی ورشتینه پیغمبر او چت کلمه د لارتی کمونو دارا جیو چته تا لوی زراجه اغه ته کومنره الله ربو عزوج چتکړو مکان په مانو د درجه رازي لکه سوره قصص دوا ویایم کی دامت مطلب نه دی چې اغه ته کومنره د فرشتونو دم زګو چې تاسو اسمان ته خيږي نو سو وایي فبس ادریس علی السلام اغه ته کومنره اغه دم وي او اسمان ته سو شو اسمان ته او جتو او دی جنت کې چې کومنره جنتیان له جامی ګړندی درب کې کومنره راوځي تلوي او د جنتیانو کپڑے ادریس علی السلام ته ورته وی غربانا مکانن الیا او چتکړم ودلرا چې کمندونو ادراجه وشو تدہ اجماع دلیل اواجیزې د ټولو پیغمبرانو داوا وکسان چې نام داډیا وکسانې افسان کړه الله پزیبانه پیغمبرانو دا اولاد د ادمنا او دا غچانا چې چتکړم ودلرا سره دنو نو وکشتهای کی او دا اولاد ابراهیم او دو یاکوب علی السلام نه ام او ودری سلسله وی یو د ادم علی السلام نه تورنو علی السلام دریم دنو علی السلام نتر ابراهیم علی السلام ہوا. او دریم دابراهیم علی السلام نتر نبی صلی الله علیه و او تدریس سلسلهوی او داغه ځان ته توفیق ورکړو دینه را وقکړمو هر کله چولسلی شوی باندې اسنه مهربان پادشا نو پریوځي سجده کوونکې جوړې دونکو راشیرګ د کمزاره راغلي چټول انبیا او د توحید خدمت کا نو رال لذین رستو نا الک شران تخونه بد پیدا کیږي مده کی. مستونه شملي خلفون ازا و صلاتا چه برباده کرده کمنو بلنه بلنه د اللہ از صلات بلنه دا اللہ برباده کرده یعنی نیکانو تای بلنه شروع کرده دا نیکانو دینی برباده کرده یا ازا و صلات برباده که یعنی عطل المساجد و لزم الزیعات جماعتون شرکل او پتو دکانون او و دکانون و بازارون ایباد کرده وستو و شاوات او روان شدن از مذوبتی کسی خوخی نو آغا کئی پل طبیعت پس روانده آغا کار کئی که ده ده به طبیعت پانی برا بری واتا با او شاوات ها روان شده چه کمدنه دن, دن اصبازو پسی ناول چه کمدنه علکان و دایه دا و صدا چه سکی کده چی ده واتا با او شاوات پس و فقون غیه نظر ده چه ده با چه کمدنه مخامخشی ده صدا ده گمراه سره مگر آسو کتوبیه و سلام ایمان ر پلاز لمون شیا ذاته وون کرش بدی باندې معمولی باغونه سکمنه د همیش آغا شلوزه کړه مہربان بادشاہ خپل بنیان سر نادیدہ یقینا لوځ الله غرات لو والا لا اسمعون فی الاغوان ناګور دی کیا بس خبره مگر سلام سلام او دینه رزق د دې ډوډۍ په کې بیگا او سبا سبا او بیگا نثار دیشمنه وکي او ماخامه ماته دا مطلب شلو عمر سکهم فی بګره هغه روټین به یې سار به خړی او سټې مې خړی ما خامنه خلاګټور به روزین نو اخو لګې جنت کې روزه شو بكرة کومه هیڅ سار پیش پېشمنه بکی و عشيه بل مخه مې سیکي ما ته کې نه څڅ کا پړا هي جام کا شوق هي صبح او شام کا تو سړی ته وایه الګ غوارې څنګه دا په وځ د خیره ویګو په سفاره نن څه مطلب یا به ګالنګ شي یو څه حالنګ شي نا ما کړی نا مطلب دار دی لایبوې دورا دی په دی ښاوسه با په ښاوسه با په گاو سبا یې هارو وخت دی دل کل جناتل لتی نورسو ان بادنا منکانه تقیا دارت کمنو جنات آغا شو ورک می ته کمنو خپل بنیان الله رسول کی ځان مشكون نام اجدی په فرشتو بمان تنزلو الا بامر ربک ترا ګوږی ګمنګا مگر به حکم در دی په شوڑا دې موږ نه دی وما خپل فراچ وروست موږ نه دی او سچو مې ذکری او نه غرام دې هرونکې رب د اسمانونو او ټولو واقعاتو نتیجه رب السماوات والارض رب د اسمانونو دسمکه پما به نو ما ذکری ان فابد هو صرف د غې عبادت کوځ نه کانو بندګانو عبادت مکوځه کاری سری اجزان دې او صبر نه عبادت هی اعمالا ترشا عبادت د الله تا حال تعلمو ایدہ تعلم نه اغه الله لرحمنا مه هم صفته چې الله پسندي صفاتونه دبل چي لا ته معلوم نه دم رقل بیانو وسو سرت دینه نمني او وای چې دا اخرت ما اخرت او دا سجب ته لو یو ود دادہ چې دا اخرت نسکې انکار کې ته زګه توحید نمني زګه الله عبادت ته اغه ته چې کمرم لا تړ لا تړو نه کې ورته نه تړي وای وقول الانسان زورنا پنکار اخرت او و انسان ایزاما متو هر کله چې مرشم ځونو له سوفو خرج هيا خامخاره استلې وشم او تاپ کله بلا rejoab awara asrul insan aine adi da insan chekrin paida kade me او ra mak ke dena aw no de she tu jin ne we ru cha paida kade chu so bya me san sakay paida kay zaman hosta parab qasami dana shoran na aw da zinda ghurto تا پرمید کسمین خامخه راجم کوم ودل راو شیطانانو لراو بیا با حاضر کوم دل را چا پیر د جہنم نپړ مکه یا جسیا فرقی فرقی سمرا رمضان بیا وځ کوم دل راو باسم سم د هره ډالینا چې کوم یو په دې کې زیا سختونه مې ربان بادشاہ په سر کشای کی بیا مون ته معلوم دی بیا مون کو پوی معلوم دی هغه که سان څر ډیر لایفتي په دې جہنم د ډډو زکی دو هو اوله به تړي ډېر لا پري دوزخ ددغه د دوزخ د سوځیدلو وای مینو کوم لاوار دعا نشته بتا سکه اني اوتن الاوار دعا مگر هغه تړي دن کې په دوزخ باندې په دوزخ په تيري ګيري اوتن اړې اوتن مزګي تړي دوزخ کا تر او جنب بار دي او داسې پولیسيرات ته لګځیدای سي دوزخ کی او دن ته کسی جانتي بارا او داځی ته کمونو پولیسيراتې پدې پولیسيرات کې کونډې شيویې لا جدي لیدې په څوک پداسې تیریږي نو دا کونډې په تاسو زمکي راغله یيبا نو عادی څ کے راځي فمقدوس والنارج ومقدس فنار چې کوم تړې دا چې زخمي موندا کې شو نو دې بچو او چې کوم چې کم نور کلا کونیوله شو انه دې چې کمونو سره شي شو تبا خده پور کې نه چونینو کثار تاوي نو نیکان مون پداسې ځکيږي داسې تیریږي ونه لا دوزر ته پدې بداکول سکیږي تیریږي ام منکم الا وارزیک ته حکمت ته د الله راته پوسکول شي بس حکمتونه دي بکه الله را کړی دینو مزا پای منکم الا وار دوا نشته پتا سکی مگر تیری دن کې دبدې باندې کان علی ربکات مقضیا د چګمن پر رب دی فیصله مضبوطه اوسماره نه جزلین التقوا بیا اخلاص کماي کسان لرا ځان بچ کړه د شرنام او پری بغونځاله مان پدې کې چې ګمرو خپل مخ یې ډالې ډالې وځه دا چې بیان له ناراضی کواله نه قران دشمنانه نه کال <سؤال> چې موږ له څه شی بدای صاف صاف وایا کسان چې انکار وکړي په حقدار کسانو کې ایمانې راولل په حقدار کسانو کې ایمانې راولل ایول فریقین خیرو مکاما کم یو پدې زور ډالو کې غوروی چې ګمرو په ځای کې واه سندی او خلستې او مجلس کې تاو ګورا مسلمانانو او د دینې کارونو چې د الله ر توحید داوت ور او د الله د عبادت داوت ور کوي په جون پړی وی واړ واړ جماعتونه وی او واړ واړې مدرسې اپای کوم چې کمنونو د خوراک بندوباسټ نه د تو بندوباسټه اورته چې کمنهاري او راشه چې موږ چې کمنو چې جمهوریت راغستل او چا دارا رستې او دې پره ترقیات په طرف تروانی نوراښ وګورکنه مجلس یې وګورای زای وګورای چې کمنو سره مازیدار دی اسمبلی وګړه پارلیمان ډوغه د دادا دادا جن در شانتی تاسو مره بولې چې کوم نو ځای ندي نو کوم یو پکې خره دا کاپران وي کدی په حق ونه دی بلدا څقورولو نه با الله ایول فریقین نو وای کافران به د مؤمنانو کې چې کوم یو پرې دروازه لکه ورده مقام په پات کې دوکې فل ځای کې واسنو ندی او خسره مجلس میلمانو ته چاډې دي خلک ته چاډې دي پدې وینه خلاص شي څومره میا له کډو مخې دې نه پیړو نه هماسن واساسه چې دې وړې خېسته دې کمینو په سرمایا کې او په سازو سامان کې کورونو کې سامانونه ډېر خېسته خېسته لوټي جگونه پیاله یې او سیتونه لوخي دې ډېر سو پالنګونه دې ډېر مزیدار مزه احسن واساسه د کور فرمایې ډېر مزیدار او سامانونه واره یا په ډولډال کې ظاهري ډونې دې خوړې یو منظر کې چې قتل مو دیوته نو تا به چې داسري خواله ټول چې په ګمراه کې هم والله عبد الله او رحمانو نو زیات دي کې دل راه مهلت دیور کې دل مهربان باځه مهلت ور کول نور دیو مور کې ها تا دی دي پولیساره او ما یو ادون اده مولت دي شو ویني دی ها غازه چې دل راه لوس کرښه وي دی ان مالات ویني دی ها غازه لوس دیو سر کرښه یا عذاب یا قیامت فایا لمن نظر دچې تو پته ولګي چې سوګر به تر په درجه کې د احسانو مقامونه څره وړاندو تا ته د خپل عمل سره شي کلز شي معلوم شي وایما تا یا يا او غضب او او سوګر کم کمزور د له کار نه بیا ورته خپل له کار پته ولګي وایزيد الله الذين اتوا او ذاتي الله رب الرحمه چې هدايت کله یک لکون هدايت مننده ته تاو په سموي الله کله و بعدیا د سوالیت او پاتې کمونو غړدي پهنی ضرب دی ساب د بد ل کې خیررو مه ده او خص چې کمدننو په واپ ساائ کی او پر ای لدي کفره بیاس بیا زور نه ذکر کوي آ سر خبرې ک داقیکس نه چې کارې کی زمونږ د یاتونونه او وي د سره د دی نه کارې د خکل کړه دی او خبرې ته وکه او وای د چې راکیشيخ مخاراب بهړی شي ماه مالو بچی ه سرالغې د خبر د بغیغو یاد دنیولی دا د می روبان با سره لاس بلکل داس ن ده سرک تو مع کالو کلله دې ځای ډون ب شورو شوو کلله دا سې نو پهک داسې نه ده کلله دوې اسماج یو را دغیا او بل حقییا یعنی یو د مخکې مضمون کله کوي او بل به مکې مضمون باې سکی ارت کی کله کل کوئ او کله بسکی سکې کی کې نو کله کلله حققنی او کله کلله راغی وي خبر خبره بانارت کی ټول تین تی دله قرورآ کے سکتما کالو ل زرده چېلي کومونګه یقلي منګه چې د ی پهیاتینا فرده او راضې منمت ت شطور خالي لا من دون مندون الله او جوړړدي دا لا لالهړورزی مداران لکوون لومذا تا چېشيدي د پاه مټداز کلله دا سنه ده مدننیشتهې س پورونه ب باې زر د چین کار وکېدي بعد دینا او شي پهی بانې وړټ وی بالله غرې کووتبا حال سرراده د شیط پلم اینو گوری چه راشو خوشی کردی میدی شیطانان پا کافرانو باندی چو چنگالو ارکی چنبالو ارکی چو کالو ارکی فلا تا جلالیم اطلوار مکوب دی باندی چه اللہ غر کی که اینوان اعود دلاماتا یقیناً زی تیارو مدیل را تیاری یا شمیرم دیل را چه کمدنو ساونا یومان آشر المتقینا فاغر تیراون متقیان محروبان باچات جرگا واف دا عزت عزت مند ک الْمُجْرِمِينَ دیرده جَهَنَّمَ شړمونګ مجرمال لله جانم ت کې لایم لکوونه شفا یاره سفارشیانېڅ شو جد دنیکانو بندیانوبارک ک چې د زمونږ ب سفارش نوپ لري د سفا دی لړ د سفارش الله منېتهخځای درحمن مګرا غ سوک چېنیې محروبان با چا سره لوله ال الله اللهین به مح ل کې سفارش چنیوالا دا محروبان باچه آزان تو با حلقا جیتوم شیعنی دا یقینا رات اکل تا سوپه یو کار ناشنابانی دام سچال اکل د شرک کبا هد قریب دا چه اسمارون اوچ ویدی دینا وطن شکول اوچ نیگی اسمکا وطا خیر الجبال و حد دام او را او ارزی که چه کمنون خونون دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا د چه دو اللہ رب بلده صفت در رحمان دیر دیر راغل دیم این کل من پی سماؤات والارد او دیر ساکی مسئله دو براکت مکنه زک در رحمت صفت اللہ دیر دیر روڑی ورپسی صورت کم روڑی این کل من پی سماؤات والارد اللہ رحمان عبداء مگر راجی بمیم ربان باشا زلال سردیلی غلامان یقینا گر کری در اللہ دیلالا و آقا محد دوش میرو وکل ه او كله ما ور یو دین راضیه الله تعالی ذک قیامت کو استور یکي او دي ان الذين قناق سان شمال راول دي عملني کي ساجر اللهم الرحمان ودا يقينا چوب گرد دي دل را ميربان بادشاہ امينه مين خلق بوزړونو کي يعني ارڅوق ببدبانسي وي ميني ارڅوق دشمن بپي ميني ساجر اللهم الرحمان ودا په کي یاقیننا سانکرمی دی قرآن لرپا جبستا باندی لی تو باش ربی المتقین دا چی تو خوشالی وارای متقیانو تا واتونز ربی قوم اللہ دعوی علایتا چی کبنو بدی باندی آقوم جگڑالو چی کې کی توحید کی سمرا می علاق کردی مخیدین دی پیوڑونا حال تو حیثو من امینا حادین آیا ساتم علوم دی دی دی دی نیو تان آوت اسم اول <سؤال> عمر اگزا یا آوری دی لرچی کبنو د خفوص